Доброго ранку, дорогі радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, Українського освітньо-культурного центру. Терористи збили в Донецькій області пасажирський літак. 280 осіб загинуло і 15 членів екіпажу. Між вбитими 23 американські пасажири. Росія погрожує Україні ядерною зброєю, наколи б вона захотіла відібрати від неї Крим. Українське військо готується до останніх боїв за Донецьк, що стане кінцем сепаристичної та терористичної діяльності проросійських та російських терористів. Війсьці з України і про Україну. В Донецькій області було збито пасажирський літак, який йшов в напрямку Куала-Лумпура. Загинули 280 людей і 15 членів екіпажу. Про це – українській правді, повідомили джерела. Між 4 і 10 годиною зник зв'язок з малезійським пасажирським літаком Malaysia Airlines, який йшов з Амстердема на Куала-Лумпур у висоті 10 тисяч метрів територією України в межах міжнародного коридору, повідомив свій розмовник. Він упав у районі пункту Грабово, який контролюється терористами, додав він. Він летів на висоті 10 тисяч метрів, загинуло 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. У Раді національної безпеки заявили, що в четвер Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілий у повітрі. У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ, Антон Геращенко у своєму фейсбук написав, що літак був збитий з комплексу БУК. Англомовний часопис «Людап Дипломат» приніс такий заголовок своїм читачам. «Росія грозить Україні ядерним ударом через Крим». Російський міністр закордонних справ перестеріг, що Росія може удатися до ядерної зброї, якщо Україна намагатиметься відібрати від неї Крим». У середу минулого тижня російський чиновник закордонних справ висловив погрозу в життя ядерної зброї через Крим. В останніх тижнях численні високопоставлені старші офіцери обіцяли повернути Крим Україні, незважаючи на російське рішення анексувати його раніше цього року. Після свого призначення як новий міністр оборони полковник генерал Валерій Гелетей обіцяв діяти в напрямі відібрання Криму від Росії. Повірте мені, буде побідна парада. Напевно буде в українському Севастополі, сказав міністр оборони Гелетей. Відібрати Крим від Росії – це також мета президента України Петра Порошенка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Запитаний про коментар російського дипломата на пресовій конференції у справі ядерної погрози, російський міністр Сергій Лавров відповів, коли мова про агресію проти російської території частинами, якої є Крим і Севастопіль, я б не радив нікому чого зробити. Тоді він додав, у нас є доктрина національної безпеки, яка виразно регулює всі дії, які будуть взяті у цьому випадку». З цієї військової доктрини національної безпеки часопис цитує право вжиття ядерну зброю у відповідь на конвенційну військову агресію супроти Росії. Ця військова доктрина з 2010 року стверджує, що Російська Федерація застерегає за собою право вжити ядерну зброю як відповідь у випадку агресії проти Російської Федерації. Коли саме існування держави є загроженим. Це була та військова доктрина безпеки, на яку міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров покликався цього тижня у часі пресової конференції. Лавров представив Крим як інтегральну частину російської території. Не тільки про Крим була мова, але Лавров заявив, що можливість локальних збройних конфліктів віртуально вздовж цілого периметру кордону зросла драматично. Я не можу виключити, що в певних обставинах місцеві та регіональні конфлікти можуть вирости у великомасштабну війну, можливо навіть з життя ядерної зброї». Ядерну погрозу в Україні висловив Путін вже 2008 року, коли відраджував Україні вступати в Північно-Атлантичний Союз НАТО. Від 2010 року Путін наказав війську проводити симульовані ядерні атаки обмеженого характеру. Ці муштри проводяться далі, відколи коли почалася криза в Україні. Статтю «Уде дипломат» написав Захарій Кек. І вона появилася у п'ятницю 11 липня біжучого року. московській брехні немає меж, заявляємо ми, прочитавши інформативну статтю в часописі Bloomberg, яка викриває неетичне поступовання російської медії, особливо державного телеканалу «Росія-1». Автори статті пишуть що конфлікти мають свою власну логіку, а путінська пропаганда, щоб деморалізувати режим Києва і сприяти домашній підтримці його діла, досягла нової глибини. Приміром, для часопису є факт здобуття українським військом Слов'янська раніше цього місяця. Автор статті працював у бюрі Уолл-стріту в Істамбулі. Був редактором Financial Times і головний редактор Moscow Times у Лондоні. Він подає, що на російському державному телебаченні появилася жінка, втікачка, яка заявила дослівно таке – українське військо пригнало насилу після взяття міста Слов'янська населення на сквер імені Леніна на публічний розстріл, де вони розіп'яли трирічного хлопця на таблиці оголошень, а тоді волочили несвідоме тіло його матері, матері прив'язане до танку на округи скверу. Автор статті подає, що це жорстокий примір антиукраїнської пропаганди, яка є брехнею і висана з пальця. Автор статті, перевірюючи факти, подає, що у Слов'янську немає скверу чи площі Леніна. Правда, там є вулиця Леніна. Там немає також і таблиці оголошень. Цікаво, що ця історія має вже довгу бороду і є повторенням історії російського полеміста Олександра Дугіна, який ще 9 липня говорив про шестирічного хлопця, якого нібито мали розіп'яти, щоб схопити його батька. А ще до того, побрехенька має довгі ноги, бо вона не належить Дугіну. Він цієї картини не бачив, а він про неї десь і від когось чув. Автор статті з певністю твердить, що історія видумана, але вона не сходить з російського телебачення і розвогнює чуття росіян. Wall Street Journal помістив 14 липня статтю під назвою «Провідник сепаратистів» заявив, що готовий вмирати за російську імперію. І так Wall Street Journal входить в документацію життя голови самопроголошеної і ніким не визнаної Донецької Народної Республіки, який ще 14 років тому назад проявив свою російську жорстокість у боротьбі проти Грузії. Тоді-то, будучи воєнним кореспондентом, він мав ще інші таємні завдання, але в тому часі тоді він... Хотів, щоб Чесню зовсім знищили, щоб вбили всіх повстанців і викорінили чеченську автономію на те, щоб Москва могла прямо володіти нею. Тепер прийшла на нього черга. Погляд керівника так званої Донецької народної республіки – це погляд москаля, який собі вилілияв ідеал «могутньої Росії». 41-літній терорист, готовий вмерти в Донецьку за свою імперську мрію Росії, яку він собі оформив у 1990-х роках. Ще 19-літнім студентом він боровся поруч інших проросійських терористів у Трансністрії, яку поміг відірвати від Молдови. Чачній Бородай виконував невизначені завдання, працюючи для часопису «Завтра», і там в свого колегу Стрелкова, іншого впливового терориста на Донбасі, який є самопроголошеним міністром оборони Донецької Народної Республіки. З такими людьми важко досягнути мир переговорами, і вони також творять шкоду іміджу Росії, бо цей терорист твердить, що сепаратизм в Східній Україні походить від найнижчих народних клітин». Олександр Бородай був активний також і на Криму, де він поміг здійснити анексію Криму для Росії – працюючи поза колісами. Для нього автократія – найкраща форма урядування, і він вважає, що виконує історичну місію в імені російської нації, яку характеризує як суперетнічну, поєднану з православним християнством. Кордони російського світу значно ширші від кордонів Російської Федерації, твердить він. У бюрі Олександра Бородає на стіні висить образ Владимира Путіна. Запитаний про іронію його власної ситуації у порівненні з чеченцями в 90-х роках, він заявив «Я також воюю проти сепаратистів, але українських сепаратистів, тому що існує Росія, велика Росія, існує також і Російська імперія, а українські сепаратисти в Києві борються проти Російської імперії». «The Wall Street Journal» від 14 липня помістив ще одну статтю під назвою «Тертя на східному кордоні України зростає». Тут мова про погрози з приводу загибелі останньої неділі росіянина на російській території від обстрілу, мовляв, українського війська і незворотні погрози. Тим часом Київ звинувачує Росію у перепусканні через свою територію бронемашин, та військового матеріалу через прозорі кордони. У статті мова також про 19 загиблих українських вояків та 93 ранених від ракетного обстрілу терористів. Вбивство російського громадянина стало причиною погроз Україні, бо заступник міністра закордонних справ Росії заявив, як це заявив раніше Путін, не може обійтися без відповіді». Ти сонце, ти ясне, У українському селі окидає. Покидають рідні стріхи, покидають родину, ідуть хлопці в ліс шукати сумної тихо, ха. Тиму.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 Продовжуємо вісті з України та про Україну. 12 липня 2014 року російське видання «Сьогодні! Сьогодні!» повідомило, що українські збройні сили на підставі провіреної ситуації в Донецькій та Луганській областях нанесли українській авіації п'ять ударів на пункти опору незаконних озбройних формацій терористів на мінометні та вогневі точки. Так у п'ятницю, 1 липня українські збройні сили знищили дві точки опору – 10 бронемашин, два танки, три ракетні установки, велику кількість автомобільної техніки та боєприпасів. Також в Голмівському районі знищено базовий табір терористів, а в районі Перевальська опірний пункт з двома танками з великою кількістю іншої військової бронетехніки. Українське військо знищило близько Терористів. Терористи потерпіли втрати також у райони Ізварина, що є пропускним пунктом, а окрім того, здобуто повну контролю над державним кордоном України. Всього протягом цієї доби українські літаки виконали 16 вилетів, вживаючи при цьому різного роду літаків, бомбардувальників, винищувачів та транспортні літаки». «Нью-Йорк Таймс» вівтірка 15 липня у статті під назвою «Український військовий літак збито», а Росія дає відчути збільшення своєї присутності на кордоні. Обговорює події, пов'язані із збиттям військового вантажного літака «АН-26» якого зістрілено ракетою на висоті 6500 метрів. «Жодна з ракет, вистрілювана з плеча, не може досягнути такої висоти», твердять речники українського війська. Для авторів статті це збиття нагадує попереднє знищення літака, в якому загинуло 40 українських вояків. «Нью-Йорк Таймс» подає – що між Москвою і Києвом зростає напруження, бо Росія прислала на український кордон 10 до 12 тисяч військових російських вояків. Нове нарощування військових сил Росії почалося від половини червня, що взагалі не можна назвати деескалацією політичної ситуації. Окрім того, воєнна техніка прослизає через дірявий українсько-російський кордон, незважаючи на заяви Путіна. Це викликало звинувачення Порошенка Росії, що вона озброює терористів. Звичайно ж, Росія заперечує свою причетність до цього. «Нью-Йорк Таймс» вважає Луганськ ключовим. Якщо він впаде, проросійське повстання не виживе. «Нью-Йорк Таймс» подає вістки про перемогу українського війська у місцевостях металіста «Білого» та ракетного. Однак цитує деякі тенденційні заяви місцевих жителів. Ось одна із них. «Вони!» цепто українське військо, змушують нас вибирати стати терористами або покидати місто. Заява анонімна, бо інформатор побоявся подати свого прізвища. Цей самопроголошений проросійський аналітик твердить, що на кожних 10 терористів вони, цепто українське військо, вбиває 50 мирних жителів. «Норік Таймс» подає також і згадує про жертви серед населення. Французький часопис Лемонде на підставі інформації «Франс Ажонс Прес» пише про збиття вантажного військового літака Збройних сил України. Про що ми вже звітували. Часопис приніс французьким читачам статтю від 10 липня. В Україні йде підготовка до битви за Донецьк. Це подаються інформації про бої біля місцевостей «Металіст». Олександрівськ, Георгівка та Роскочна, що позначувало тісніше окруження Донецька. Часопис перевів рівно ж анкету під назвою «Терор на Донбасі» від 11 липня, одначе тільки з проросійськими біженцями. 13 липня часопис надрукував статтю «Стрільно паде в Росію. Москва говорить про невідмінні наслідки». «Тут погрози про вибіркову акцію відплати українському війську, однак тільки тим частинам, що вистрілили стрільно. Україна вважає вистрільна провокацією з російського боку», – подає часопис. Часопис поручає своїм читачам статтю від 3 липня. В Україні йде боротьба за прикордонні пункти пропуску. Недавно тому самопроголошений Союз народних республік, який об'єднує Донецьку та Луганську народні республіки, Хоч йому доля судилася короткою, в майбутньому, перед зникненням з Констиляції України і світової мапи, відбув свій другий з'їзд, вніс зміни до своєї Конституції. Голова самопроголошеного парламенту того Союзу Народних Республік твердить, що тепер, на його думку, де Юри, вони можуть називати свою державу Новоросія. Він тепер висловив твердження, що крок за кроком будемо будувати незалежну державу. Думаємо, що всі наші слухачі з нами погодяться що ці кроки та заяви речників Новоросії – це коротко тривала лебедина пісня. Агенція Reuters повідомляє між різними згаданими інформаціями про останні події, що в Києві кілька сот українців протестували біля музею проти продажі Францією та Росії двох кораблів з бойовими голікоптерами. Протести відбулися в часі державного свята Франції 14 липня. Стало відомо, що російські вояки переходять вишкіл на амфібних кораблях нападу, які будуть передані Росії при кінці року за ціну 1 мільйона 600 мільйонів доларів, як це договорилися обі сторони у 2011 році. Ройтерс рівно ж повідомляє, що російські сепаратисти – почали евакувати мешканців із Донецька на російську територію Ростова. Деякі мешканці переживають те, що їм без світла та води доводиться перебувати в темноті, подає Ройтерс. New York Times від 17 липня повідомляє, що Росія договорилася з Раулем Кастром про відновлення шпигунського центру на Кубі, який закрила років 10 тому. Центр діяв від 1964 року, отже від часу Кубинської кризи до 2001 року. Він охоронявся 20-ю моторизованою стрілецькою дивізією до 1993 року. У 2001 році Москва також закрила свою шпигунську базу у В'єтнамі. Сьогодні в обличчі подій в Україні Москва вважає Сполучені Штати Америки своїм потенційним ворогом і хоче відновити шпигунську діяльність на Кубі проти Америки. У свою чергу Москва обіцяла списати Кубі 32 більйони доларів боргу що становить 90% всього довгу Куби Росії. У часі, коли відносини Москва-Вашингтон опинилися на найнижчому позимі, Москва рішила відновити свою військову присутність на Кубі. У 1993 році Кастро, як головний командир кубинських військ, подав до відома, що 75% шпигунської інформації про стратегічні об'єкти, пляну, та військові дії Сполучених Штатів Америки Москва дістала через кубинську підслухову станцію «Лурд» на Кубі, на віддалі 150 кілометрів від побережжя Флориди. Високий замок, який видається у Львові, повідомляє, що тисяча чеченців готові захищати Україну від катів Путіна. Добровольці щечні готові підтримати Україну у боротьбі з російськими окупантами, пише Високий замок. Брати і сестри з України, яка бореться... Чеченці розуміють ваш біль як ніхто інший. По всій Європі поширюється рух з набору добровольців на захист України. Вже більше як тисяча чоловік, колишніх бійців чеченського опору готові до відправлення і лише чекають сигналу від вашої влади, ідеться у посланні. У документі сказано. Правда, яка відкрилася зараз світу в тому, що Ахілесова п'ята російсько-імперського шовінізму знаходиться саме у Чечні. Українці, разом ми справимося з нашою спільною бідою, кривавою імперією Кремля. Свобода Чечні, руки геть від України, йдеться у документі. Підопис важливих подій з історії України. 20 липня 1919 року окремий корпус січових стрільців Євгена Коновальця розгромив богунську-большевицьку дивізію Миколи Щорса. 21 липня 1907 року народилась Олена Теліга поетеса, визначний діяч Організації українських націоналістів. 21 липня 1941 року помер талановитий письменник Богдан Лепкий, автор трилогії про гетьмана Івана Мазепу. 21 липня 1942 року загинув у німецькому концтаборі Аушвиц Василь Бандера, брат Степана Бандери. 22 липня 1944 року помер у Празі видатний український поет Олександр Олесь – оспівувач відродження української державності. 23 липня 1874 року народився письменник Марко Черемшина Іван Семанюк. 24 липня 1964 року помер Максим Рильський, український поет, перекладач, академік. І 25 липня 1942 року, після триденних тортур, загинув у концтаборі Аутшвець ще один брат Степана Бандери, доктор Олександр Бандера. Коли нахмуряться широти, і в небесах уродить грім, зітхне вояк, згадавши в соти, громи над обрієм своїм, згадає вишкіл марші коди, царя звірів на рукавах, Свою дивізію і броди, і побратима смерть в житах. Микола Верес. Бувають події в житті народів, які негайно після того, як вони стануться, стають подіями всенаціонального значення і входять, так би мовити, в національний пантеон». Немає значення, чи події ці мають позитивні чи негативні, безпосередні наслідки, чи вони позначають похід уперед, чи відступ, вони відзначаються як національні річниці, радости чи трагедії. Вони входять в історію, їх святкують, про них пишуть, їх славлять і їм поклоняються до таких подій. Звичайно, належать великі політичні зміни, здобуття або втрати державної незалежності, великі і малі війни, великі і малі битви. Та не всі з них попадають у пантеон, або бодай попадають не швидко. Одною із таких подій у житті українського народу, одною з таких непопулярних битв, Битв без легенди стала битва, що її вела в липні 1944 року перша від часу закінчення визвольних змагань 1917 по 1921 року українська регулярна військова частина, перша українська дивізія під Бродами. Ця битва найбільша з тих, яку вели українські збройні відділи у Другій світовій війні, закінчилася нашою невдачею. Дивізію нагальним ударом на багато переважаючих сигл ворога було розбито. Позиції на фронті під бродами, які припали дивізії, були дуже невигідні, з багнистим і непригожим до оборони тереном. Немає потреби говорити про ворожу перевагу, бо в офензиву, ціллю якої було захоплення Західної України, Росія кинула дві оперативні групи. Одну в напрямі Броди-Квасне-Львів, а другу Тернопіль-Золочів-Львів. Разом чотири танкові армії, три кінні дивізії – і дванадцять піхотних дивізій з десяти резервними дивізіями. До їхньої диспозиції було біля 1800 танків. На фронтовому відтинку броди «Красний Львів» діяли тільки два німецькі танкові корпуси, дві піхотні та дві запасні, разом 15 дивізій. Летунства майже не було. Маючи таку велику перевагу, червоноармійці проломили фронт і оточили 13-й корпус у Бродівському кітлі. Після завзятих десятиденних боїв корпус був розгромлений. Українська дивізія понесла великі втрати, бо вийшла в бойову акцію, маючи 11 тисяч вояків, а в кітлі втратила майже 7 тисяч. Скільки в дійсності загинуло, годі точно сказати за браку статистичних даних. Можливо, що багато попало в полон, багато прорвалося до УПА, але тисячі вояків так і полягло на кривавих Бродівських полях. У своїх споминах про бій під Бродами керівник штабу дивізії майор ВД Гайке пише таке: Добігає до кінця один кривавий день Велике жниво мала сьогодні смерть Розпачливо боронилися оточені частини за своє життя Треба було відбивати один за одним ворожі наступи проти всіх фронтів китла. Не вдалося унеможливлювати вломів Їх з бідою лише латали Багато добрих друзів не пережили цього дня, не всі спочили в стрілецькій могилі Багато лежить там, де трапила їх куля або розірвала граната Потужна була дія і наслідки ворожого летунства упродовж цілого дня Майже всі дороги закриті розбитими возами та постріляними кіньми Всюди в цей гарячий день тхне гнилим смородом набряклих кінських тіл Куди оком кинеш, горять села, стодоли, свідки завзятих боїв того дня Смерти, який гострий твій спис, які багаті твої жнива Лунає плач жінок і дітей залишених родин. Коротко по півночі вістка про відкриття кітла на півдні. Ворожий влом на півночі виблискують світляні кулі легкої зброї. Розпачливо б'ється далі північний фронт і унеможливлює влім ворога, що вирішив би долю корпусу. До вибуху натягнутий фронт Рушається з місця. Годі забрати вози, коней і важку зброю. Всі дороги, під'їзди і тіснини забиті. До того вилім провадить на порослі стрімкі береги. Там ледве пролазить до краю змучена людина, торуючи собі дорогу гвинтівкою чи пістолетом. Ніччю. Проїжджає остання моторизована колона. Останній міст заломлюється під тягарем 12-тонного вантажного авто. Колона пробує об'їхати та застрягає в мочарі. Здобич для ворога. Відділи з північного відтинку відступають. Нема вже більше ні коренів, ні сотень. Лишився тільки гурт хоробрих мужів. Тут падає один стрілець, там вдаряє гармата в групу піхотинців, стогін і крик ранених, візьміть нас із собою, не лишайте нас. Ми не можемо їм допомогти, ми навіть не можемо попрощатися з ними. Тільки матері, жінці та нареченній напишемо, що він вже ніколи не прийде». Це війна в її нагій жорстокості. Відзначаючи річницю битви під Бродами. Ми, яких Боже пробедіння зберегло, як свідків змагань за незалежність України, схиляємо наші голови, вшановуючи пам'ять наших побратимів, стрільців, і старшин дивізії, які полягли як герої в нерівних боях за високу ідею українську державність. Цей так давно очікуваний день воскресіння прийшов 24 серпня 1991 року, і наша Батьківщина стала незалежною від тих що залишилися жити, ми передаємо наш салют. Живіть духом волі і далі снуйте невмирущі величні мрії нашого народу». Радіокоментар у 80 ту річницю трагічної битви під Бродами підготував Ярослав Колодій, колишній воїн дивізії «Галичина». Читав Іван Праско Там у долині При вілім сонці Вітер гуляє В зеленій траві а вийшли маршем молоді хлопці, золотим левиком на рукаві. Прости, кохана, що тя покинув. Боже, повернуся, можені. Дувою мати за Україну, золотим левиком на рукаві. виком на рукаві насув вехмара стримать не сила червону смерть у воскальскій броні заплаче мати згадавши сина золотий Левиком на рукаві, заплаче мати, згадавши сина, золотим левиком на рукаві, не порозріжуть смертельні кулі, стрільнами зорано землю в крові, Пощо вмираєш молодий Золотим левиком на рукаві Я не вмираю, лише тільки паковим Маковим цвітом зросту траві О, не забуде стрільця Україна Золотим левиком на рукаві Бо не забуде стрільця Україна золотим левиком на рукаві. Побратими 1-ї української дивізії Української національної армії запрошують всіх побратимів, дружин дивізійників, молодь і українську громаду Філадельфії гідно відзначити 70-ту річницю битви під Бродами своєю участю на службі Божій, яка буде відслужена в неділю 20 липня 2014 року в годині 9 ранком в. Церкві благовіщення Пречистої діви Марії, Мелрос Парк, Пенсильванія. Дякуємо усім відомій і доголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича який знаходиться при 9529 Баслтон Авеню біля роздоріжя грант Авеню, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або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 Не любить тебе, Україно Ніжних світань і прозорих хриниць Золотих зірниць і пісень Соловіних, рідних, шумливих, а я Моя батьківщина моя Україна, країну, любов моя.